Hej och välkomna till dagens program på temat pedagogisk dokumentation. Vad, hur och varför. Vi kommer att reda ut begreppen lite grann till detta aktuella ämne och svara på en del frågor som ni lyssnar har skickat in. Men innan vi öppnar brevhögen tänkte jag berätta lite om vad pedagogisk dokumentation är för något. En definition av begreppet som man kan se när man tittar på olika källor i ämnet är att det handlar om dokumentation som syftar till att visa vad, hur och varför barn lär sig. Det kan bidra till att ge en nulägesanalys av kunskapsnivån och visa på en utveckling av barnets kunskaper inom olika områden. En annan del av begreppet handlar om pedagogisk dokumentation och sitt eget arbete och reflektioner kring det med syftet att utvecklas, väcka nya tankar och bli en bättre pedagog. Första frågan kommer från Anna i Lindome. Hur kan man arbeta med pedagogisk dokumentation och vad är en portfölj för något? Ja du Anna, det finns många sätt att dokumentera lärande. Man kan spara skriftliga och praktiska arbeten barnen har gjort. Man kan använda sig av film- och ljudupptagningar, låta barnen reflektera över sina arbeten och spara det tillsammans med arbeten till exempel. Att spara prov och muntliga redovisningar, att sätta upp barnens målningar på väggarna det är det andra exempel. Att använda portfoliometodiken är ett sätt att jobba med pedagogisk dokumentation. Man brukar skilja på två typer av portfolio, arbetsportfolio och visningsportfolio. Arbetsportfolion är den som man använder i det dagliga arbetet och här sparas arbeten, reflektioner och sånt efterhand. Visningsportföljen visar slutprodukterna och ska ge en nyanserad bild av elevens utveckling över tid. STAM är en akronym som beskriver huvudsyftena med portföljarbete. Det står för att synliggöra att det sker en utveckling i lärandet både för eleven, föräldrarna och pedagogerna. Tydliggöra vad eleven behöver utveckla och öka medvetenheten. Ansvariggöra elevens ökade ansvar för den egna utvecklingen, de vuxnas ansvar för kontinuitet och kvalitet. Möjliggöra underlättar individualisering. Portfolion kan vara i pappersform, i en fysisk mapp eller perm eller digital på datorn. Väljer man att göra den på datorn finns även där flera olika alternativ. Det kan vara en vanlig mapp med filer, man kan göra en portfolio, powerpoint eller keynote eller utnyttja en molntjänst. Då måste man också ta ställning till vad som ska sparas och vem som har äganderätts till filer och filmer etc. Nästa fråga kommer från Olle i Göteborg. Hur resonerar ni kring vem som ska ha tillgång till elevernas portfolio? Ja, Elmin och Elmin som har skrivit boken Att arbeta med portfolio, teori, förhållningssätt och praktik. De anser att portfolion portfolio är personlig och elevens egendom. Det är alltså ägaren eller eleven som bestämmer vem som ska ha tillgång till den. Och i samråd med föräldrarna väljer de då vilka delar som ska visas upp för andra. Byter eleven skola eller lärare så följer portföljen med. Och det får ju mig att fundera över hur långt elevens ägande och bestämmandet sträcker sig. Om han eller hon kan neka läraren tillgång till arbeten i portföljen. Jag har inget svar på den frågan men det kanske någon av er lyssnare har. Så hör gärna av er efter programmet om ni har varit med om detta. Nu ska vi ta en liten paus och när vi kommer tillbaka har vi en fråga ifrån en uppgiven lärare. Välkomna tillbaka till dagens program som handlar om pedagogisk dokumentation. Vi tar ytterligare en lyssnarfråga. Denna kommer från Birgit i Möndal. Varför ska man arbeta med pedagogisk dokumentation har vi inte redan tillräckligt att jobba med. Den pedagogiska dokumentationen kan hjälpa oss att se barnens kunskapsnivå, hur de lär sig och hur de tänker. Och Denna kunskap innebär att även vi som pedagoger går in i läroprocessen. Flera av de krav som ställs på läraren idag kan också kopplas till pedagogisk dokumentation. Och bara det är en anledning god som någon. Nu tänkte jag ta några citat ifrån styrdokumenten. I Skolverkets allmänna råd för planering och genomförande av undervisningen kan man bland annat hitta följande. Läraren ska samverka med och fortlöpande informera föräldrarna om elevens skolsituation, trivsel och kunskapsutveckling. Enligt läroplanen ska läraren utifrån kursplanernas krav allsidigt utvärdera varje elevs kunskapsutveckling. Muntligt och skriftligt redovisa detta för eleven och hemmen samt informera rektorn. I LGR 11 kan man läsa att undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den ska främja elevernas fortsatta lärande, kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper. Ledrar man lite längre fram kan man under övergripande mål riktlinjer bland annat se att skolans mål är att varje elev tar ett personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö. Man har funnit att portföljer bland annat ger föräldrarna ökade möjligheter att vara delaktiga och stödjande i sina barns utveckling och lärande. Att det synliggör, tydliggör och kritisera elevernas utveckling i ord, ljud, bild, text och så vidare. Fokusera barnets och ungdomarnas möjligheter utgår från vad de kan och vad som kan förbättras? Ökar elevernas möjligheter att uppleva skolan som begriplig, hanterbar och meningsfull? Detta kan lätt kopplas samman med de utdraget styrdokumenten som jag nämnde tidigare. I skrift skriftskunskapsbedömning i skolan, praxis, begrepp, problem och möjligheter står det. Elevens förmåga att ta ansvar för och styra det egna lärandet kan stärkas genom att eleven ges möjligheter att lära sig att själv bedöma sitt arbete. Genom att eleven tränar på att bedöma arbetena i sin portfolio och arbetar vidare med dem och reflekterar över hur de kan förbättras och så vidare kan alltså förmågan att ta ansvar för lärandet stärkas precis så som Skolverket efterfrågar. Man får även in föräldrakontakten, bland annat och utvärderingen av kunskapsnivån, individualiseringen, och ansvaret. Jag tror att barn och även vuxna för den delen som kan se sin egen utveckling och blir medvetna om sitt eget lärande också blir mer motiverade och tar större ansvar. Så Birgit, jag hoppas att du fick svar på din fråga och kan se för att fördelarna överväger den eventuellt ökade arbetsbördan. Dagens sista lyssnarfråga kommer från Lars i Borås. Vad är det svåraste med portfoliemotelliken? en grupp i Danmark som har studerat saken och de har kommit fram till att det är svårt att ändra på invanda föreställningar om undervisning, ansvar, arbetssätt och utvärdering, både hos elever, föräldrar och i skolan. Det tar tid att införa portfoliometodiken och det ska ske gradvis för bästa resultat. Att hålla entusiasmen uppe kan vara svårt ibland. Det kan också vara en etisk utmaning för enskilda lärare skolan som system och eleverna. Att vara medveten om svårigheterna är ett första steg mot att kunna överbrygga dem. Och mycket tror jag handlar om att få med alla på tåget. Då blir svårigheterna istället utmaningar som sporrar och leder till ett eget bättre arbete. Visst kan det vara svårt att bryta gamla mönster, men om man aldrig tar steget kan man heller inte utvecklas. Att förändringsarbetet tar tid kan också vara en styrka. Man hinner vänja sig vid tankesätt och arbetsmetoder och det blir därmed lättare att skapa hållbara rutiner. Etiken är något som behöver pratas kring och det är bara bra att den diskussionen tas upp på dagordningen. Tack för att du har lyssnat! Här är Anna Eriksson för Radio Lindumet.